وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار بادكم حميد من يزيمكم سبحانه وتعالى نكم تكر إحمامته محمد صلى الله عليه وسلم لجذانه وإسلامه إن بسأك فهموا يكووا وتجير النعمة كتكانع مزمن يزيمكم Na ufakiri vile vile ni katika naema za mwenyezimu Kwa hivyo zote mbili utajiri na ufakiri Ni naema za mwenyezimu ambazo huwa husisha wajawake Na mwenyezimu subhana wa taala Anamjua anayistahiki kuwa tajiri Na anamjua anayistahiki kuwa fakiri Kwa hivyo ni kushukuru mwenyezimu pande zote mbili Tajiri amshukuru mwenye zimgu kwa utajiri wake kwa sababu yale ni mali ya mwenye zimgu na fakiri amshukuru mwenye zimgu kwa hali yake kwa sababu yote haya ni katika makadirio ya mwenye zimgu subhana huwa taala. Lakini nakumbuka kwa hile mambo ya livyo. Kwa kuwa fakiri tuweza sisi tuka muona ni mnyonge kwa hile hali yake ya livyo. na akawa husutua kila pahala na kutharaulika. Na kumbuka moja anazungumza kuhusu fakiri, kama kutupa picture ya kwamba, hakufanya kosa, ikawankulipo ufakiri. Wala ule tajiri, hakufanya wema, ikawole wema wake amelipo amalipo kwa kutajirishwa. La, utajiri katika dunia, si alama ya wema wa mtu, wala ufukara katika dunia, si alama ya uovu wa mtu. Mwenye kusema kumuhusu fakiri na tunavonfanya Aile za hivi yamshil mshilfakiru wa kulu shei indhidduhu Huenda mtu fakiri na kila kitu kikao ni kinyumena e Wanasu tukulikuduna huu abu wabaha Na watu wanapumuona wanamfungia milango Watarahu makuruhan utamuona ni mwenye kuchukiza ufakiri Waleisabimuthni binwala hakufanya dhambi Akalipo fakiri Wayara al-adawata na fakiri huona wadui kwa watu La yara asbabaha hao ni sababu zake Huyu mwenye kutunga kisha kasema hatta al-kilaba, hata, hata mbwa Iza raat dha tharu watin Amuona po mwenye chakula Khazaata alayhi humnye nikea Waharakat adhiaba haana kupigia pigia mkia Kwa sabu anata maa Ya kupata kile chakula kilichobebwa na ule mtu Lakina semwa idhara atuhu yauman fakira na abira sikuwa mwona po fakiri ya pichanjia kwa sabu hana chochootu hakubiba chakula na bahata alaihi humgurumia wakasharat aniabaha na kumfungulia meno yake kwa lengo la kutaka kumuuma. Hapa ni kama kuunyesha ya kuwa tajiri basi sisi tukawa hufanya unyinyekivu na kujithalilisha kwa sababu ya tamali chonacho pengine tupache. Na fakiri ya nacho sisi tuka muonyesha madharau na kumtupili ambali, tuka wahatu mjali kwa sababu ya ule ufakiri wake. Zote hizi ni katika na emaza mwenye zingu na ni maonjo yake, utajiri aweza kutajiri wake hakapata pepa mwenye zingu au kinyume chake. Na fakiri kwa ufukara wake kwa subra yake aweza kupata pepa mwenye zingu ama kinyume tujue mitihani ya Mwenyezi Mungu kumfikia mja wake kwa kila njia ni kujiandaa tu tusifeli wakati tunapotokezewa na mtihani kwa namna yoyote mada hii imeletwa kwako na uongofu.com